Чи вам обов'язково, аби вона була оголеною? Звичайно, я ж не писатиму книжку про цнотливих дівчат. Цікаво, де ви її знімали? Маю на увазі те чудове фото з виставки. З вами не занідьгуєш, хіба я пам'ятаю де і коли? До того ж, я не єдина моя фотомодель. Як і я не єдиний її фотограф. З нею працювали Олег Півень, «Василь Шкурат», «Рвім Айзеншток. І ви давно відмовилися від неї? Нехай на сьогодні це буде ваше останнє запитання. Бо я справді не розумію, чого ви хочете, куди хилити і яка ваша мета. Від Делі я не відмовлявся. Одного дня вона просто зникла і все. Згодом я побачив її знімки в досить такі непристойних виданнях. Чув, що виною всьому наркотики». Більше з зеліною бут я не зустрічався. Тепер ви задоволені? Цілком і повністю, Євгене Валентиновичу. Тільки чому аж через тиждень? Та тому, заскреготав зубами Жерняк, що я сьогодні від'їжджаю до Польщі. Треба знайти підхоже приміщення для виставки. Саме пакую валізу. Щасливої до Жерняк не витримав і кинув труб. «Ну і нехай!» Зате я дізнався, де перебуває Еліна Бут. До того ж, Олег Півень, мій давній приятель, у крайньому разі звернувся до нього. Я сів за стіл, і враз ніби з-під землі виросла постать кальмара. У сірих із заволокою очах вампіра Че, десь, десь далеко-далеко в молочній глибині спалахнули радісні іскорки. Цього разу він не питав дозволу, а я з якоюсь загадкою, посмішкою мовчки опустився в крісло. Миром правят насильство злобою і месть, що ще на землі достоверного єсть? Де щасливі люди? «В озлобленому мірі, «Если єсть, їх по пальцям легко перечесть!» «Не чекайте на відповідь», — сказав я. «У мене в голові порожньо, «До того ж хочеться похмелитися, «та кальмара не так легко спекатися!» Унилих осінь пройшов над нами ряд, И в нашей жизни дни развел листопад. Пей, ведь сказал мудрец, что лишь вина дурманом мы можем одолеть тоски душевный яд. Кальмары, иди геть на брит. Це он. Він без сумки, певне сидів за своим столом, и тільки зараз помітив мене. Іди, іди!» – гримнув Леон на кальмара. «Мені з варівелом треба терміново поговорити». «Ну, чого більма витріщив?» Кальмар поправив кроватку, погірдно стріпнув білою чуприною, встав, хотів щось сказати, та Леон не дав. «Тобі що, рило натерте? Чи сам підеш? Кальмар зітхнув і нехотя почвалав ухморовиння тютюнового диму. Вирівели в голосі Леона, вчувалася тривога. Годину тому мене біля тролейбусної зупинки перестрів Мереман. Він просив придати тобі, що в одесяті ти був на пустирі. Ти за тим будинком, якому жив Колян, знаєш? А вже ж там він тебе ждатиме. Біля старої цистерни. Не казав якого хріна? А то ти не здогадуєшся? Камбалу хоче з тебе зробити. Вишкварки. Він буде сам? Не знаю. Може, і рекитню на поміч поклич. Ти ж фльорці теж завинив. Ну, то що підеш? Доведеться, не раджу. Нащо на що тобі? Уб'ють же гади, і відповідати не будуть. Усі подумають, що прийшов тобі той самий ну, маньяк.